від якої, вона знала, Олена не зуміє приховати правду, якщо та прямо запитає її про щось. А Іріш Анжеліка довіряла цілковито. Жодного разу за весь час їхньої дружби дикунка Іра не виказала ані однісінької, навіть найнезначнішої чужої таємниці. Секрети інших були для неї священні. Хоч як це дивно, Незапланована втрата цноти не дуже засмутила ліку. Попри те, що перед довколишніми вона й далі грала роль невинно-зганьбленої, подумки давно змирилася з непоправним, і тепер лише обмірковувала подальший, найзручніший план дій. За вікнами, як завжди, світило сонце, і Анжеліка мріяла тільки про одне – якнайскоріше вирватися з цієї в'язниці з похмурими палатами і, не влаштовуючи трагедії з того, що трапилося, з радістю та користю для себе провести залишок літа. Частина друга. Розділ перший. У нас сьогодні немає вільного кабінету, а вам, Ірино Петрівно, як молодому фахівцю, корисно повчитися в досвідченішого колеги. Тому урок в обох групах сьомого А-класу проведе Галина Василівна, а ви посидите на останній партії, Подивитесь, повчитеся. Завуч Ольга Григорівна говорила повільно, інтонаційно підкреслювала головні слова та надавала своїй мові відповідної до посади вагомості. Ольга Григорівна теж була філологом, тільки українським, і, очевидячки, техніка мови була в інституті її улюбленим предметом. Утім, своїй зовнішністю Ольга Григорівна приділяла не меншу увагу, ніж вагомості мови. Висока зачіска, збита з недуже густого волосся, високі каблуки, що, правда, трохи стоптані, довгі спідниці та блузки з високими комірцями, такими високими, що вони аж затиналися при підборідді, і зафарбовувалися на згині в колір ульжиної пудри. Все в її зовнішності мало підкреслювати значущість та високе становище завуча загальноосвітньої школи. Здалеку завуч старших класів мала справді монументальний вигляд. Чи на трибуні, чи на шкільній лінійці, чи навіть за столом у кабінеті, де вона завжди сиділа на високому стільці. Одначе як придивитися пильніше, Ольга Григорівна поступово перетворювалася на ту, ким була, невпевнену в собі дівчинку-колгоспницю, котра так і не позбулася провінційності і не зуміла зріднитися з цим чужим для неї містом. Оля приїхала до Києва навіть не з власної волі, а за направленням рідного колгоспу де головував батько. І Зненацька відразу стала не лише студенткою інституту, а й нареченою і вже на першому курсі вийшла заміж. Чоловіка для неї підшукала мама, бо дівчина, навіть відірвана від рідного дому, усьому покладалася на вибір батьків. Адже ж в нього квартира і київська прописка, а грошима ми з батьком завжди вам допоможемо переконувала мати. Оля не противилася. Але й після весілля, переїхавши з гуртожитку до чоловіка, не відчула себе упевненіше. Чоловік був для неї таким же чужим, як і місто. І з ними обома їй належало тепер жити. Учитель із Олі вийшов пересічний. Однак і тут, як завжди, потрібний крок за неї зробили батьки. Їхніми стараннями Оля почала просуватися службовими сходами і, несподівано для себе самої, відчула щось схоже на ґрунт під ногами. Принаймні, жити за інструкціями виявилося значно легше, ніж тицятись, як сліпе кошеня в цьому чужому для неї світі. Нарешті Оля більш-менш вільно зітхнула і вперше в житті спробувала самотужки зорієнтуватися на місцевості. Отоді з'явилися в її гардеробі блузки з високими комірцями та взуття на каблуках, а на голові виросла солідна хала. Не сказати б, що Олі подобалося все це обмундирування. Просто такий стиль був для неї своєрідним захистом, який оберігав її від зовнішнього світу. Як лицаря Захищають його обладунок та опущене забрали. Успіхи на партійній ниві швидко давали свої сходи. Тепер, як завуч однієї з кращих у районі шкіл,